قرآن مختلف ماردون کو دمولانا علیہ کتلیس سیب داد دور ای تفسیح قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کې خان کی پسندوگارچین کی شیره دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان ایز دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اغه به جارو هغه داسې مخ په سر ناستو استه نه چې جارې په راخنه جو هغه نه باد کا نو نه هغه بل <سؤال> سره غم شي کدا چې لري خو یو ښه رمن نه چې هغه خوښ نه بل ته لکه دی خوښه هغه یاره کداسه باد نه مانه مو باسه اوه کداسه نه مانه مو باسه باد نه باد لړلو نه علاوه وا خير کې زیم تکلیف رکوع لازم تکلیف لرکوع لازم رسوونکم لازم وا هو الغفور او اده الله بخونه که مهربنده قوله پیغمبر یا ایها الناس ای خلق قجاكم الحق یقینا راغی تاس حق من ربکم در طرفه درس تاسونه مساله توحید درغلا قران د الله کتاب راغی پیغمبر راغی فمن احت په چا چېلارو مندله ف نمای احتتهدي بشکلاررمميلی نفسې فید رخپلځانده منظلله آسوکې بلارې شو فین نمای زلو ب شکه بیلارې کېږې به د آ بوج په د باندې څوک ګمرراه دی نه د چاار ګمرهې چالهڅو دې شو ورکلو او کله احته دی کلی چې سنت باې کله کې تاله چار ګمررهه تقریب نه شو. وما انا نائم ما زو عليكم فتاسبنده بي وكيل زموار وتتبع تابعدار کا ما دا سو يو هاي لك چوه كل شي تا تا واصبر او صبر کاه حتا تردي پوري يحكم الله چ فيصله رولي الله وهو ادل اخر الحاكمين غرا فيصل كون کرے دا سوره تا پنزل دو پنځو ستې پاز د سورته یونس نه نازل شي داوه داووده صورت د دې صورت سالور داویری یکه دا مونږ غواخ کویلو چې کله کبري سورته یو داوي کله به دوی کله دری او کله بسلو دی د دې هو هودا سالور داوي د دا سورته الاراف درې داوي او د دې چې سالور داوي بیان دی سالور داوه اول داوا لومبني ایت کې دویم ایت کې بیان هي الله تعبدوا الا الله واعبادت منه کوي مگر د یو الله دا داور توحید ال عبادۃ الله دا د لومبنه داوا ال عبادۃ الله وحده یعنی بندگی عبادت شرف د یو الله کوي نو دویم داوا نفیل مغیب او هغه ذکر کوي بنځم ایت کوي یا لمو ما یسرونا و ما یولنون انه علیمن بذات الصدور ال اپیږي پاسو چپټي او اخکار کوي دا الله خبردار ده په شنو باندې درېم داوا دول سم ایت کې ذکر کوي او دې کې تیزی ور کوي دې کې تیزی ور کوي په مسله توحیدو فلعلک تارکن باز ما یوها الی ځای ق به هی صادوکوو او سورمه داوه از کار کويوللهسمیت کي او پهې کې تصري پې غمبر تهه پ غمبره تا سر دلیلارر کې سمشته او تعمله کې غمجنې نهنا د دشمن مقابله کوه اوافمنکان نه عله بين نهې منرب یتلو شاه د منو ومنقابل کتاب به دا سلور والے دلیلو دا سلور والے داوی د دا اجر دا دا کی بدی صورت کی اپ یو یو داو بن بیا واقعاتو پلم بن داو باندي الله تعبود الا الله باندي واقعا دنوح علی السلام نهود علی السلام صالح علی السلام اصحاب علی السلام دغی دا دغه واقعته پیش کی مساله توحید پدوی مدای علم ما یسرون او ما یعلنون نفي د لمغې په دې واقع د لوط علی السلام او د ابراهیم علی السلام لوط علی السلام د پتنو چې د ایمان د کفرشتي دي ابراهیم علی اسلام د پتنو چې د فرشتي او کلمانه دي خراکه ول تیار کړو ا درمداوا تیجی نو هغه ورکی په واقع د موسی علی السلام باندې تیزی ورکی پا باندې ها چې و مسله د توحید دا, دا بیان کا لکه څنګه دی د انبيیاء بیان کړو یاني تيزیدا درې واړه مسلو له کم کوم دینه هغه د سلورمه او درې مه داوا د ټولو له شامل ده هغه کې تسلیم شته او تيزم په دا غدواړو کې شته دي نو دا سلور دعوی او, دا او واقعاتو بګ مختلف بیانې <coughs> په دی وجبان دي دا رنگه مخې صورت سره او تعلق مخې صورت کې دلیل عقل بیان شو نپدی صورت کې دلایل نقلي بیانول نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام نور پیغمبران لزکه دا سورته دي صورت پس یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې نفير تصرف کو چې اختیارمن صرف یو لاره نماخ کې نفي تصرف د شرک په تصرف آشرک په دعا هغه چې کم دینو کو نپدی صورت کې دغه قسم شرک نور رد کو چ هغه رد شرک فل علم او رد شرک فل عبادت نزه دا صورت دی صورت پر یو ځای راوړ درې مخک صورت کې واقعدنو علی السلام بیان شو اجمالی مخک صورت کې واقعدنو علی السلام بیان شو اجمالی نو په دې صورت کې دا هغه واقعا تفصيلي چکم دي ذکر کوله زکه دا صورت دی صورت پر یو ځای راوړ یا مخ کی کې اخر کې وای وتتبع ما یو ها الیک تاب دارک وعده اس نردی صورت پاول کې وای کتاب او حکمت آیاته ثم فشت ملت حکیم خبیر مخ کی سورت کې وای وتتبع ما یو ها الیک اخرې آیت کې ورادیک سورۃ طاول کې وایي چې تابداری یې سوک ته تاسو سره لګل شي وي دي کې او حکمت آیات سم مفصلت ملدن حکیمن خبین ورادیک تعابت ابدار یو کا دا سورۃ دې سورۃ پس یو ځای راوړو یا مخ کې سورۃ کې سلورم ایت کې تیر شو سورۃ نساء سلورم ایت او هغه ګره نه الته کې وایي سلورم ایت الایهی مرجوکم جمیعہ دی اللہ تاسو تاسو د ټولو الایهی مرجوکم جمیعہ دی اللہ تاسو د ټولو اپسیرہ نر دی سورتم سلورم ایت گورای الالهی مرجوکم دی اللہ تاسو وا پشیر تاسو الالهی مرجوکم دی اللہ نسک دا صورتی دی صورت پسی یو او زیر اوڑو یا موقع صورت کی, کی پاول کې فرمائی وو ترغیب ال قرآن دو تلک آیاتو لکتاب الحکیم دا آیاتو نا دا کتاب دی چې حکمت والا دی نر دی صورت اول کې ترغیب الیل قرآن دی کتابن احکیمت آیاتو ہو سم مفصلت من لدن حکیم خبیر زکه دا صورت دې د صورت پسې یو ځای راوړو یا وخت کې صورت کې فرمایلو د مشرکین نه مطالبه کړه وا د یو سورته لکات دې شرمایته ګوري 38 ام یقولون افترا قل فاتو بسوره مثله راوړلې یو سورته چې په شان د قران وی 38 نمبر ته سورته نيست نردی صورت دیارل سمیتو گوره دلیسو صورتونو متالبیتو قرلا ام یا قولو نفتر قلفاتو بی عشر ایسو ورم مثلی مفتر آیات قلفاتو بی عشر ایسو ورم مثلی او اے پیغمبر آچراله چې چه پشانده دی قرآن باندی نزک دا صورتی دی صورت پس یو دی دیارال یا مخ که صورت که ذکر نزک ما کي صورت کې اطلس مايته ګورنه الته کي ویلو او من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او بیا ولسمه ته دا غينه فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتي سوگ ده زیع ظالم داق چانه چه جوڑه ای پالا بنه دروغا نره دی سورت ده سورت گو رهی دی سورت کی اطلسه مئیت گو رهی ومن ازلام آم من افتره علالله کذبه آسوگ ده زیع ظالم داق چانه چه جوڑه ای پالا بنه دروغا نزه که ده سورت دی سورت پسیه و زیرارو آخولاسا ده دادا چې په صورت کې اول کې ترغیب ورکی خپل کتاب تا او بیا واقعات پیش گئی په یوه دعوه باندې واقعات په اول دعوه باندې د نوح علیه السلام هود علیہ السلام صالح علیه السلام واقعات واقعیت بیانې او په دوی مې دعوه باندې واقعت لوط علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام پسلور م ا درما ا قدق دو کې شامل دي تیزی په کې او تسلی پاکستان د وجنه دا سورج قانون د دې تریکې سره روان دی بسم الله الرحمن الرحیم الف لا امر کتابا کتاب, دے کتاب, خدا رے دا دا کتاب دے دی کتاب خدای ری کتابن تنوین د پاس د عظمت د شان کتابن دا کتاب دی او حکمت آیاته چې حکمت د ډګ دی آیاتن د کتاب ثم فصلت بیا واځه بیان شوه دی ملل دا طرف آده آغی اللانا حکیمن چهاون دے حکمت د خبیر خبردار دے پرس بندی کتابن احکمت آیاتو ہو سم فسلت ملدن خبیر اللی دا عظیم الشان کتاب دے چې حکمت نا ډک دی آیت نردی بیا بیان شوی دی واضحا طرف دا آغی اللانا چهاون دے حکمت دے خبردار د پرس بندی او دی کتاب کې مسله سره اللهتاببددو ال الله چې ععبت پان کو مګ د یو الله دیو یو الله بندې ععبدهتو کوئ ان ننهی ب ش قو لکم ستا د پااره طرف د الله نه نظیرون یاره ورکون کې ماوه بشیر زره ورکون کویم ستافررو او بخنه غړی را بکم د خپل نه ثم توبوا بتبوا باسي الى الله تا يومتقم ذلك تعوستا متان حسناا سامان خيستا اين فائد خيستا جندون خيستا الى اجل مسمن ترنيتي مقرهوري ويوتي ربكي له ميرباني فلا وان تولوا اكشري دي ياد ات ناغيو تيتكو خذب دا و انتا تولو کچري مخوالو تاسو فايني بشکدو اخافو عليكم يريكم پا تاسو عذاب يومين كبير دازاب دا, دا رضي الله وينا الى الله دي الله تا مرجوكم وپس استاثر و هو الله على كل شئن قدير فارسد بانده تاقت لرون کدي على خبردار انهم بشکده يسنونا تاوي تاوي دنا یسنی فه د اړو آړی دي چېدو رامسینی خپلی یخفو می نه هو چې ځان پت کوي د الله نه نو الله نه کم پټ یاره پیغمبر نه ځان پټی ال نه الله خبر دا نه په داې وخت کې یاستغه شوونه چې ځان رانغاړی یا به هم په جا خپلو کې یا رانغاړ یا به هم جاې خپلی جاې بیرون غالی چې منږ پر سکونه لي یا به ساده فزان ناخور کو چې موږ شو کو نوی نه چې موږ ته لچا نظر نه خیال یا لمو پوی ګل ما پاس باندې یو نه چې پټه ی دی او ما یولین او آ چې کار کوي دی انه بهشکدا الله علیمون وو د به ذات صدور پر اذن د سنوبان لري و ما من دابه تن نشته چې جندر فل ارض پدمکه کې إلا على الله مگر پاللا بندے رزق ہا روزی داغدا و یعلم او پوئی الله مستقرھا پزیدو سی دو داغ بندے و مستودھا او پزید پات کی دو داغ بندے ا اللہ وئی روزی زو ار کوما نش ترین سو جندر على الله مگر پاللا بندے رزق ہا خراک داغدی دا. ینی رزق ده غدای په دوه حدیث کراځی سار وختي مرغان فاسی تشی ججورا آج واپس راځی نډه ک ججورا راځی او نبی علیہ السلام فرمایله حدیث کراځی چا چې دنیا واړه غمونه راغوند کلو آیا د آخرت د دین غمیت نه جوړ کو نه دنیا د غمونه نه ولا بځکابشه آجره دنیا غمونه کړي ځان پراګنده کو نه لې اس پروا و زن بوزگارو لغوارد قرآن تا دا اللہ کتاب تا درست بزن بوزگارو لغوارد آکر دنیا دی قمونو آدی دې گره و دی پرگرامونو واقستو نو ارس با دلست نوزی بیا تشلست دک کسی و پادش نه بره نو اللہ و رزق ما باندره روزی ما باندره روزی رسان زیم و یعلمو پو ایگ اللہ مستقر رہا پزید و سید و دنیا و مستودع ح په دې پات کې دوږه چې ہمیشہ پات کې دوه اخرت دی یا مستقر خیر در امور در اخیم او مستودع برزخ یا مستقر نه مراد دنیا مستودع نه مراد چې کوم دی اخرت کل دا ټول فی کتاب مبین په علم دا الله کار کړي او الله ترس معلوم زید پات کې دوه ته معلوم دی زید قراری ورته معلوم دی وحواللزی دو دلیل دی صورت که اقلی بیانیگی آنور دلیلی نقلیری یو دلیل دغه بیان شو دویم دلیل داری وحواللزی اللہ غزاتی خلقه سماواتی چه پیدا کریسمانونا والاردازمکی فی سرتت ایامین پشپکو لحظو کی وکان عرشو او عرشتالل علی المائی پو بو بندی علی المائی پخلا بندی سمت لبو ما ایدل توبه کله یو انسان څنګه را پور نظر لګی یا چې توبوري سارا کې او چې تګوري نه چې کم ځای پور نظر اولګی دا څخه کار دوخاره دو بیا تا خنو رو بو بخاره نه دکسه الله وی وکانه عرشوه علالم وا عرش ته الله فخلابان دی یعنی په بو باندې دا به زکه یاد کې دې نظر انتها چې کم نه نه دکزه پوری کمجې کې نظر ختم شو بیا وبو ترسخ کړه او کان ارشه او ارشت الله علي الماء په وبو باندې او اوف د القیس چې کم نه نه راغلو نبی له سلام الله تعالی بیا به اکلو اين کان رب قبل ان يخلق السماوات والارض زمونږ عرب کمځه کو ما کې د اسمانه د ازمکه پیداې شنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قال فی العما اقبره په خلا باندې او ینه په خلا کېو اسمان از مکه لن پیډه کړ الله او هغه موجود زکه یو کان عرشه او عرش تعالی علی الماء په خلا وداله عرشه په خلا باندې پوبو باندې یا د چهبر عرش او کته دریابونه بازمکه یا بر اسمان او لاندی <تصفح> او بوي خو د یم تشابهاتی په دې باندې پویدل اګراندی بس ذيري دغه معنا واکانعلو او ارش تعالی علالمای په خلا ليبلوکوم دېر پچوس مې تاسو اي حکم چې کميو په تاسو کې احسنو عمله قاسته د په عمل کې چې یو عمل ستاسو ښه ستري د رملنه د ویل لګوي لري احسنو يو وي مطلب دا چې د خورآ او د سنت مطابق او کنا نه غې د شرک بهبداتوي نه ټول مر لګیا او بوجډه کوځان هغه اسپید کېوار تاوان ولهقلل ته او کاچرې و ته ان نه کوم چې ب شکه تاسو مب اوسونه جوندی کوله بهشي من بادل موتی پسته مرک نه ل یقولن نه خا مخایدي ل یقولن نهلهځ نه کسان کا فروج کاافران این حازان ردا الا سحر مبین مگر جا در اخکارا ولئن اخرنا او کچر رستی کمنگا انهم الازاب دین ازابو الہ امت مادودت تر نیٹی معلوم پورے یا نیٹی مقرر پورے امت پا مانا د نیٹی رازی در جماعت مرازی امت پا مانا در جماعت امت پا مانا د طولگی امت پا مانا د امام دو ایمان رازی دیزه که ایلا امت ام ما دودتین اغا وقتا ما قرر پوری لی قولن لی قولن نخا مخاوائی ما یحبیسو سسیز اصار کو د عذاب لرا و دا عذاب و سشی اصار کرد دی و لرا نغی علا خبردار یو ما پاد باندی یا تیهم چرا بجدی تا عذاب لیس مصروفا ننبوی اولی دل انهم دینا و حاق او چاپیره بچهدي نه مع افکان اوچودي به ی پاغې پورې هستا ځټکې کوون کې وال ع قل انسانه بیا جرزور نه ورکي او ک چرومنکې انسان تاام نه د خپل طرف نه رحمتتن خوشحالي منظانه بیاوالو منږغله بیاوالو منږ داغنا دغه رحمت من هو ددن نه ان دا او ب شديله ی اوسون نامېدي کفور سخنا نه ناو می دی مونږ له سره کول دي نو خو چې تخرض نه مونږ دی له خو واخته پسر باندې پیټه پرو دی, نا دو دو دی او د لوړنه پداو یو مې تا د لوړنه ځان پداو کول دي په خلانه شاو په استقامت شا. دا ناشکر انسان دی هو سپم دی چې ان تاسو کې څنګه چلې ایس نشته سکال په سل نشته جوار سش ا په کې نشته نه نا ناشکر سشې په کې نشته چې کلوونه کلو هوشته شی نه شتهې دنا ته چې وئ سه کنجان بنجان را وړیشی شتهې نوړ ونه شوه زه کو ان نه به ش کله امید کفور خاامخانو می دی کاپور شوکري او دکو چې پوه نپارت ې باسه نه پو کې چې کور سم دی بیا بیا کور ته وړه اجب بعض نه هغه جوړ پهې چې خراب توه به ه ذک کې وباس. کسو کتویچ دا نشت سکالایس شه نشتی آقا بارانوالی پریوتو تولو وینو خوالیلی ویتا سو بیه خوالیلی ویتا سو بیه خوالیلی ویتا سو بیه خوالیلی اینه لیا اوسن کفور ولین ازقناه او کچر اول د دتانا ما خوشالی بعد زرعا پس تکلیفنا مستو چرسید لیدتا لیا قولنا خام خواهیده زهب سیاتو لړ تکلیفونه یا لړ لې خواره اني زمانا بس مال دارل اخواره لړ حاجمه به ځان پسي کېډه را خپل هه لړ ار صدير شو خدانه وي چې د الله را کړو انه به شک ده ل فرحن مستكون کی فخر فخر كون کی الا الذين مگر کسان صبر او چې صبر کی او عمل صالحات عمل کنه اولایک د کسان له هم ډیر پاره معفرت دا او کبیر اګر لري درما داوا فلعلک تارقن پس کې دی ته پرېږدي بازมายو ها بازد اغنا چوي شوي دی لیکه تاتا یاوه کول شتا تا او تنګيګي بي پدې سره صدر کاشن استا واستاسنه تنګيګي دي سره د س سره ان يقولو دا چوي دی لو لاونزل ولن شرع له قال پیغمبر باندې کندوني او خزانه او جماه او يا ولينا د السلام ملک فرشتہ چاغو د پیغمبر د وی من نه نه اتاسره د اختیار نشتا انما انت نذير بشکه ته ور کولونکه والله دی پاک الا کل شیء وكیل فاس بنده زما دردی ام یقولون بلکی وایدی افتراء د زانه جو کړی د قران قل او پیغمبر فاتو پسره به عشر سورن لَسُّرَتُنَا مِسْلِهِ چِبَشَانَ دِي قُرَانِوِ مَفْتَلِيَاتِ اِنچِ جُورِ شَوِي بِي تاثر دانا جور کُلِي ناسر اوڑے او ام یا قولون مخی سر مطالق چشی نبیاء کلام ده نوح علیہ السلام ده چنوح علیہ السلام اگر بیان نداغت اگر تیجوری گی او یا ادخال الیلہی ده ند نبی علیہ السلام اگر تا کلام ده بیا قولو اے پ فَاتَّرَوْلَهُ بِعَشْرِ سُرَرٍ لِلسُّورَةِ نَامِسْرِي چي پشان دي قران مفترئاتن جور شي وي او دوراوله منستتواتم اچي تاکد ريتاسو مين دون اللای سیواد الله نا ان كونتم صادقين کچري تا سو رشتني فعل لم يستجيبو کچري جواب درنه کولکم تاسو ته فعلمو پسيقن ساته ان ما اون سلا چي بشکر علي گلشير د قران به علم الله وي او دا الله سرا ودا د الله په سراراله غلې شوړي تاسو ر دینه قاصريي تاسو ر دي د علم نه احاتنن شې چولې الله د خپل په سراراله غلې دی وا الله الها او دا مسله پکی ده چې وا الله الها چې نشتره بل مددگار الله مگر د غي ولاده ودغي او الله نو د الله را مدد کړي دا شي قران الله را لګل دی زکایو شیرم وای اراس می گویم که در دل مزمرس اراس می دل مزمرس این کتاب این چیزه دیگرس دا س کتاب چې بادن کې انقلاب راولی و دا س کتاب بل زکشته دی د دیغند کتاب چې کم نه بکم زکی اذنک الله وې دا مسلکې دا الله الہ الا هو فهل انتم مسلمون بس آیتا سو تابدار شئ اوکانا این تابدار شئ بیاد تزید میرا دنیا من کان یرید الحیات الدنیا سوکی رادکی دجون دنیا وزین تاو دخائز داغی نوفی لیهم پرابر کدیتا آم آلم بلی دا منو ندیفی پاگی وهم عوضی سرا فی ها پدا که لایب خسون کمی بنکی گی اول آئیکا لزینا دا کسان دیلی سلا چنشتر دیر پارا فل آخرت پاخرت کی بس آیتا سو تابدار نبي ديرا پالا پاخرت کی إلا النهار مگرورو او أو برباد شو ماسو سنوو چکلی دي مفیها پدا ملنا مكي وباطلن أو باطل لهم ماسو کان ویا ملون چکلی دي آفا من کان علا بيناتين سالورم دعوة دا صورت آغاية افا من کانایا سوک چوی علا بینتین پاکاو دلی سرا من ربی دا طرف در اخپلنا ویتلوهو او پیوز چوی دا سرا شایدن یو گوائی کون کی من ہو طرف دا اللانا و من قبلی و مخر دینا کتاب موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام و امامن چی پیشوا و رحمت او رحمتو و دیجئے که د دینا بیینی نسا موراد دی او دا شاید نموراد چی کم نسوک دی نبازي بينا اي علم النافع دا علم النافع دي بينا نمورادو شيخ الاسلام امن تيمير رحمة الله علم النافع دي او دا شاهدنا شاهدنا مورادو اي عمل و دا عمل نیک دي عمل و نیک عمل دي یا دا بينا نمورادو هر اغسو دغ پاقل منېبانند وي د طرف د ال لا نه پاقل ری طرف د الله نه اوقل منې چې راځي دا په قآ سر راځو دا د خی په کتاب سره را ځ او د شاهر نهاددي دی ک څوک دی نو بعضې دا یو یهودی وو او مکته راغلو او د نوبیلیلاتته سلام د نبوت دوی ی وکړله لیکن هودی مکته نه د راغلی دغ صه. باجي عبد الله سلام رضوانو اتنه مراد ده اته مراد ده نه کوئی ایمان رول او اخو مدنی سره تعلق لري سورۃ کم دینه مکی ده پدی وجہ دې جه کې د شاهد نه مراده مراد عقل حساب چموخ کوي افمن کان علی بینتم من ربه و یتلو شاهد نه شاهد نه مراده دې کې عقل سلیم اتنه مراد اخلي او یاداده چې شاهد نه مراد ديږي کې موسی عليه السلام چې پيواشي اول سره څنګه بیان چي قران کړي د کسې موسی عليه السلام بیان کړي وامن قبلې او مخ کر دینه کتاب موسی کتاب د موسی عليه السلام او اماما چې پيښا ورهما او رحمتو او مراتنا دلیل وحیم دي ويطلو وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ اڤي وشویر د سرا اغه کوي کون کې چې طرف د الله نه دی نو دلیل وحي اته نه مراد دی بینین مراد اتباع سنت اوي اتلو شاهدن مراد یا جبريل له قران ته مراد دی یا ته جبريل د شاهدنه مراد دی او من قوله کتاب موسی اغه دلیل نقلش یاد بینین ماراد دل دک دين فطرت دین فطرت تماراد دے آدا شاہد نہ ماراد نبی علیہ السلام او یہ قران ایتین چنا اخلی اولائک الذین آمَنُوا بِهِ یَقِنَ کِیفَ قَدِ اقْرَأَنَ وَمَن یَکْفُرْ اَتَّقِ إِنْ کَانَ رَکَ بِهِ دی قران مِنا الْعَذَابِ اِِبَادَ اَغْدَلُ نَ فَنَارُ پَسُورَ ته کو پس مکې ګهاف میریتن په شکې مننو دې خواران نه ان نه او الحکو بهشک د خوآ حق د میرب بکه طرفا د رستانه ولاکن اک لیکن لا کی جرور کی پر انکار توحید ومن ازلمو زیاد د نه لا اممنونې قین نه کوي اوس بیا زجروررکې پین کارهتهید ومان سلامو آسووک زیاد زیاللی من د چا نه چې جوړی على الله پله بانې کاې رسولۃ یونس کی تیسو و یا عبدون من دون اللہ اتلسمیت کی و یا عبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ و دروغی الا سرعشتہ د امدادگاران اللہ سرنے بانشت لوی و ظلم دیات کی اولئک دا کسان ونع لاندگی گبا عل عربہم رخ پلتا لاند کولبشی عل عربہم رخ پلتا اور او یقول اشہادو او ابو ی گواہان اشہ نہ مرادو جمر شہید دا یا جمر شہید دا او ابو ی گواہان او نہ گواہان او مراد تہ فرشتیدی یا گواہان او مراد تہ یا مراد تہ انبیاء علیہ السلام دی حقیقت مورد ها اولائی دا کسان آ کسان دی کذبو کذبو چی درو جو کلو علی ربیم پرخ پل بندی علی خبردار لانت دو چند بشی دیر پار آزاب ما آکانو نو دیست تطویعون سماع چی طاقت لرلوی دوری دلو دی دل قرآن یاد دل ایلو و ما آکانو افسرون او نو دی چی لی دلوی چی دل داخده کتاب تیپی قتلوی س استستر کې غ غې وي او د خی کتاب هغې پ نه قتل او لایک دعاک نه د آ سادي خصیررو کتابې کړي د انفسم ځانو نه خپل زل لاان هم ارک بهشردي نام معسو قانو یفتون چې ځه جوړول لاجرمه حه دا خبره لا بد دا یا لا محاله ده حه خبره یا لاظې مه خبره انام چه بیشکدی فی الاخرتی پاخرت کی هم الاخصرون ای برزیاد تاوانیان اکثرون اخصرون اسم تفضیل لے تاوانیان دی خوادیر تاوانیان دی چغیر لیرہ بللے دی پدی وجبان دی او دی زکیوی لا جرم د دو مشرکینو آ خبر دا غیرت کی چاگی ویل دا مابو دان زمانگ شفارس شان دی اللہ وینا نا نا لا دا سنا دا کسب کل دی شرک دی کسب کل ری دی گنا و گنای کل دی دا سی گنای کل دی چه اندهم فی الاخرت چه بیشک دی پاخرت چه هم الاخصرون چه بر زیاد تاوانیانونا وز بشارت اناللزین بیشکا کسان آمنو چه مومنان دی او السالحات یا ملک نیک و اخبتو او آجزی کلوی الى ربی مرخلتا اولای کادا کسان اصحاب الجنہ اوندان د جنتی په افيه حقاله دون ایبدې پای کی هميشه مثل الفریقین وسم مثال الله ذکر کی حقیقت د دواله مخه ذکر کو چې مشرک تبا ده مؤمن اغا کامیاب دے، دی وذ دې کی دغه مثال مثل الفریقین مثال دغه دواله کلم اغما ما پشان لوندې ولسم مې د کووندې ولبصير دروغ دی وسمي ا دوري دن کېره نمشنکاولون ده او گونگ او کون ده.. او مومن باسیر ده و سمیو ده.. لی دون کم ده او ریدون کم الله حکم ناوری یننی قبلی مومن دا الله خبر قبلی او ریدون کره لکه اوی پلانې اینا د رو ریدون کره در تابدار ده مشرکا تابدار نده مومن تابدار ده حالی ایستویا نه مثلا ایا برابر داد والا په منسال کې ندی برابر افلا اتذكرون بعولى نسيتنا عليه وج دليل نقلي بنوح عليه السلام ناب اول داو باندي الا تعبدوا الا الله كي عبادت پانا کوی مگر دی وللا نفه اگ داو باندي نوح عليه السلام نوح عليه السلام بصالح الاسلام واقعات و پیشگی ناول نوح عليه السلام ولقد ارسلنا او يقيننا عليك اليوم ان غانو عليه السلام الله قومې کو خلته ان بشکوله کوم ستا دپاره نظیررو مبیین یاره ورکونې مکاره اللهتاببددو الله داړ بې غیر را بغسته الله تابددو چې بعد به نه کوئ ال الله مګدي غ الله اننی بشکزو اقافو یېګمه ای کوم په تاسوبان ذا به یو من علیم د ذا د رضې درنا ک نه جواب سروررک نوح علیه السلام مسئلہ بیان کنو قوم و تحاروا چو وی من اللا لوینا فقال الملعو اللذینا پس او دردلی دعا کسانو نا کفر و چو کافرانو من قومهی دو قوم دا غنا ملعو ملعو چې چا تاوی چا مشرکلی نیو زن تا مشرکلی دولت والراشی نا دی بیا اوی گنو ما خلق مشرکلی نا دتاوی ملعو پزور زن مشرکلی ذکا سیدی پوزور زان ته کوم نه مشران وی اوزان چ کوم نه اوچت غاړو زکوۃ مال او وی و معان راکا و معان راکا نو من غتا الا بشرا مگر بن یا د ما مصر نه پشان زمون باندې علوی ما مل ان دي ملای دی مې رګته نه مل نه ر نه ملای دا وې ناری وی ما نراکا الا بشرا مثلنا نوی نو منگا تا مگر بنیادن پشان زمان نو علیہ السلام تو یہ زمان پشان تیجی دولاس و ادو اخبیت و استرگی تا منک سفر چه مستا تابدارو وما او منگا نوی نو تابدار ستا الا اللزین مگر آکستان هم آراز لنا چاقی کم زور دی پا منک بعد یر رعیو سرسری رعیو والدی ستا تابدارو منک چه کم دینا کار دي دی ارازلونا ارازلونا یی مطلب سو لکرزیلانو نوذ بالله من تاله انا ہادس بتبختو ہم ارازلونا چمن کی کمزوری دی باد ير ایا سر سری رائے والد دی سر سیدا ای والد دی داوسما دیندان کستا دنیا پرسو چ تچ دنیا کے ور نوتی او دین س قرآن س سرس کارنی نہ دا دیندارو تا داس خکاری <coughs> لکه دی پس نه پووي دی ته کلکار چې رهقرران ته راشه دا مسله وره دا د میانو کار د غې پوهه کار پوشه ډیره خلال ته او بیا پوهشي ک خیر د مولیانو کار د او دا د دی خلکو کار دی تن نځان لغ بس بعضې که نه یو کس به ر سرړ یا چاوت سړی دیین طرته لک مخکه دغهکه غوی دا به درېمونځ لکوو که په د دی جنرا کې خ نور به وکمونه. پاکی میداد چه وقتا منز کن دا څه پکې مخه؟ دې د بدرې مونږ ولا غوډه نه ته پنځه وخت دا کمزور غني د انبيات اوبه دا دا کښې حق پرس علما هر وخت هغه کمزور هم ارازلونه چې دی کمزوره پمنکې به د رائے سرسری رائے والدي عقل نشټري. ومانرعلکم انین منغاس سره پار علینا وقفل زانن بن مين فضل انسقره علی بل نزنکم کاذبین. بلکه قومه کومنګا پتا څه باندې د دروغجنو قال یا قوم ارايتم ان کنت على بینه من ربی نوح علی السلام تا ملګرته ډیر خراب نسبتوکو ستا ملګری ناکار دي کمزوري دي اراي نشتا عقل پکې نشته دروغجن په موږ باندې څه غوړ نو علیہ السلام فرمائی قالوی نوح علیہ السلام یا قوم زما قوم ارائیتوم خبر راکی ماتا ان کنتو کچریمزو علا بینتن پاکار دل باندی میر ربی دترفا در اخپلنا و آتانی راکڑی ماتا رحمتن میر بانی من عنده در طرفنا رحمت نبوت فا امیت پسپٹ شیدہ عليكم پتہ باندې ا رحمت تاسو باندې پړشه تاسو یې نو وی نه تاسو نه دي معلوم او الله رحمتو پړشه لري تاسو یا پټکل ری تاسو دلیل تاسو دین پټکل ری فاميات پټکل چو تاسو نه دلیل به دلیل لاند پاتیشول فاميات پهاسپټ شو ععلیکم په تااسباندي تااسې نو اړاندې چېمالله الله سره کړړدي نبود نل زمو کووه آیا ز لا زم کمم او تاسوله غله کارې هو بد ګون کې په یاقومې زما لا اسلو کوم نه غلم ستااسونه عليهلی پرې تبلی او ما لاسه کسم مزدوي ان اجریانانه د مزدوي الله الله مګ پله معان ن مضو بطار دللزی ناشلون کدا کسانو آمنو چمامنان دی این نام بشکدی ملاقو رب بهم یو دیکی گی باروخ پر سرا ولیکن نی لیکن زو اراکم ویلم تاسو قوم انت جهلون یا قوم نا پویا ویا قوم زمان قوم مین سرنی سوگو بچکی مامین اللہ دیم امد... دو عذاب داللانا انتورتو هم کچر و شرم دی زمان امداد بسوگ کی داللہ پا عذاب کی چماتی بچکی کله غریبنن شړم ځکه غې ته وې تدام ملګرو شاله کمزوري نه موږ مد سره داسو نه کوي ورته افلا تذكرون ا بیام تاسو نه سی نه خلای ولا اقول لكم نه غې خجه پیغمبر د ادم غریب بولي نه دغه جواب ولا اقول لكم او ما خني ویل تاسو عندي چې ما سره دی خزاین الله خزانه د الله زغې کل اختیار مده ناغه وخا چې ته مونږ ته وای دم کې عذاب بکړه راځي ناغه جواب ولا اقول ولا علم الغيب ازنه پیغمبري باندې ناغه وخا چې ته زانده پیغمبروي مستعد او د دې لپاره فرشته ولې نه وي نو داغه جواب ولا اقول ما قنديلي اني ملك کيزو فرشته يم ز بني او فرشته چې راځي په شکل انسان برادي یا به تاسو شک کوی ولا اقول ما قنديلي للهین نه په با دا کسانو کې تزري چې سپک رای آو کوم پهستر ستااسو کې ستاوستر و کې سپ راځ ما خو داديلی لوت یا هم الله چې چر بور ب نه ته الله خیررهڅکې سم خیر سم کام یاوي ستاسو د نظر کې پهپ راځ نه تزدرري آ کوم چې پک را پهسترګ ستاسوو کې زکر امام شافیم ہوئی وَلَاُولَ شَعْرَ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِي لَكُنْتُ مِنْ عَشَرَ مِنْ لَبِيدِي وی کشیر ناکار نوئی نزد بایولو اشعر ما خدا غیب دی تز دری چس پک رازی غیب دار رازی آینکم پستر گست تاسو که تز دری مانا غیب دار تاسو غیب دار گانای در دا غیب نپاک دی زما تابدار دی زما ملگری دی اللهبولله ډیرر س ورکي الله خدای پاک قالله مو پوهږي ب مع پااسسه باډې فییان نه پسیم چې په ځونه ددي کي اننی ب شوايزن په دا اوکېله مننسظالې کا مقاشم بعد نقصان کوونکو نه قالوي د یانو ان هللی قد جا دلتنا نه یقینته جګړو کړمون سره په اکثر ته جي داله نه ډیرره جګړه د وکړمونږ وَتَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ دہی او إِلَّ الله, اللَّهَ بندگی عبادت کوي د غیر الله م کوي لتهغه جګړو او سمچې مساله توحید بیان دی دغه جګړو مسلې دی او د ته ځان لیکار کتره ا داخله کې اړه م کړې نه وایسه باندې انستې اړه نه چې ها کو باطل پتو لګی کنه <تصفح> نه اړه نه زه کوي فق اکثر تجید علنا د جګل او کلمنګ سره <تصفح> بادر خوا غه سریج کسان را وپارې ن نه چې بسلااستې فې نه نراله منطېمه عذاابتهدونونه چې تو یاریې منږه د هغې نه یا واده کې من سره دغې ان کوته مننس دق کچرې ته دریتنونه قالی نو حال اسلام ان نهما یادتی را ولی به به د عذاب الله خدای پاک انشا کچره غواړی او ما ان تم نه ب تاسو بې تختیدون کې والفا کوم فده به در نه کې تاستاحي نسیت دما ان ارتو که چې زی را د کومه ان انڅاحله کوم چې خیرفه کوم ستاسوو ان کان الله کچریويلهیوریدو اراده کوم کې ان یغ د بلارې کولو ستاسو کاله بلار کې علی بد د تاسو پهلار کول نشن هو عار بکم دغه ستاسوی دغ الله پاارون کې ستاسوې دي اللَّهَ وَا إِلٰهِ دِي الْعَذَا تُرْجَوْن وَمَا بِكُمُ بِشَيْءٍ وَسَإِ ادْخَالِ إِلٰهِكُمْ أَمْ يَقُولُونَ بَلْ كَذِبُ افْتِرَاءٌ ذَٰلِكَ الَّذِي كَرِهَ الْكِتَابَ ٱلْقُرْءَانَ قُلْ يَا رَسُولَ إِنْ اي افْتَرَيْتَهُ كَذَلِ مَا جُكِرَ دَ فَعَلَيَّ مَا بَنِيَ إِجْرَامِ إِجْرَمٌ دِيرِ سَزَادَ دِجِرَمٌ دَ وَأَنَا زَبَرِي أُنْ وَإِزَارِمَ مِمَّا دَ سَنَا تُجْرِمُونَ تَأْسُو جِرَم كَوَي دا دا دا دا سوال او می دا مسلې د زن جوړ کړې د کل زنانې نمو له به ستاره پی کنه واوحي الى انهن کله چې نوح السلام د خپل کوم د ایمان درونه نو شو شه په د الله په دربار کې سواله ا سوال یې چوک نه لا قبول کو او سواله صورت نوح کې براشي او رب لا تزر عل الارز من الكافرین دیارا الا مقدس مکه باندې یو کورم د کافرانو پرې نزی اتيز الاوي قبل شبير او هي الان وهين اوه كرمن وهل اسلام تا انه شاندا دي لا يؤمنا ججريقن لكريم من قامك عد قوم استانا من ماغا جا كره دي قد امنه كي ايمان راولد دي مخي ايمان راولد را نور نراودي فلعتاب تيس بسمغم جن كيغا بما پاسو كانو يفلون تش كيه دي مخه او جلو لبه کشتی بیایونینا قساطن زمان و وحینا او پا حکم زمان باندی و لا تخاطب نی او باسم قوم سلاف اللذین او پا بار کسانو کی ظلم و چی ظالمان دی مشرکان دی ان او بیشکدی مغرقون غرکی دون کری و اثنال فلکا جلو لبه کشتی و کل ماهر کلا مره چی تیری دبا علی فاغبانی ملعن یودلا من قومی دقوم دا داغنه سخروا منه نټو کې به کوله پاګه پوري تر اوسه پیغمبرو आवाज نه ترکان جوړ کو نوح عليه السلام ترکان کار کو نټو کې به پوري وې نه ترکان جوړ کو قال نوح عليه السلام ان تسخروا کچره ټو کې وې تاسو من موږ پوري فین بے شک موږ ان اسخر منکم سزا د ټو کې به در کو تاسو لا کما تاسو خرون لکه څنګه جټو کې وې تاسو نوح علیه السلام وی زمار رب دلا تا دل دی سزا دلدرکی دانه چٹو کی تاسو خانده نمانگوام در پوری خاندو فصوفتالمون پزر دی چو او پی جنه تاسو من سوگ دی یاتی هی چرا بشیغ تازاب داسی عذاب یخزی هی چرا سابکی دلرا ورسابکی دلرا زکا کل کل عذاب رازی خداقی اقسم دی کل کل عذاب راشي ان تکلیف راشي نو یو تکلیف د چاغه لرف درجات درجه د پور تکیدو د پارا نه د انبیاء علیهم السلام راضی تکالیف دیمه چې مزبوطیا او استقامت ور نو نو تکلیف راشي مؤمن باندې ناقصره دغه زړه کلک شي تکلیف اغتری کې صبر پاغیو ا دریم کې سم تکلیف د پار د کافر ن یخزیه داغه د دا شرمولو او د سزا ورکو د پار الله په مصیبت راول دې دې یخزیه زکه دې زکه قید چ کم دینو لګو و یا هللو او عذیب علیه دا عذاب علیه په د باندې عذاب مقیم عذاب همیشه حتتا تر دې پوره جا کله چرقه امرونه عذاب ده منگا وفارت نور و فارت تنور نماتو تنرونه و تنرونه ماچو داسیا عذاب راغی تنور نه مارات وجه الارض مقدس مکی او دا ده عذاب پټول دنیا باندې راغله باند او هر دنیا باندې ده عذاب ده مقدس هغه از مکی مخ چې کم نه غوشلی ده یا کورونه تنور نو هغه مات شو دوره بدن نه لړی کورونه تا او بیا ده او ختې یا تنور تنور ده نوح علیہ السلام چې شام کې پروتو بار حال فلا يدمر ازاب راغی تن نور ما چوتنرونه قل ناوی منغا اهمل فیا سار کا پدے کیشته کی من کلل ذوجین اسنین ده حال کسم سم جوړین و اهلک اوتبرخل الا من مگر اسو کا سبقا چ ثابت چے د علیہ القول پخ بنوینه الا طرف نو ته کوموش چ الله یمن و سوار کردی کشتی که جوڑی جوڑی جوڑی جوڑی نرو مادا و احلکاو تابدار خفل تبرن تابدار ایلا من مگر آسوک زانسر مکینو سواقا چی ثابت شودا علیه القول فاغبانو وینا دازاب و ومن او آسوکم زانسر کینو و من اچی مان راول ری دامن کل زوجین سنینی و من آمن اغیسر لگی او ایلا من سواقا علیه القول اغیسر مکینو و ما امن او يقن قال ما هو نبي عليه السلام سرا الا قليل مگر لوغه کسانو حدیث کرازی مصدرک ده حاکم نقل کج داتیا کسانو اتیاو لیکن د اتیاو اطلاق قليل باندې شکیدې قليل لب د بیا بل روایت کې بل حدیث کرازی د حضرت انس رضی الله عنه روایت چایې کسانو درین ګیندوی او درې زمونو په نه نیم سو کال کې دې کسانو شپږ ایمان اورم د ټبریو او. انور چانو راوړ دا څه بدبخت الله او ما امن ما الا قليل لږه کسانو دې باندي ایمان ناوړ او قال اوه نوح عليه السلام اركبوا ساره شفیه په دې کشتی کې بسم الله ونم د الله باندي مجري روانه د داغې دا دی او منوسا او درې د داغې دی د الله پاکم بودریګ د الله پاکم رواني کې ان ربي بشكراب رب زم لا غفور رحيم خامخا بخونه کې مهربان دی و هيعوده تجری روان روانه به بهمدي سرافي موجن پاچ اپو کل کلج باج پشان د ونا وانعدا وازقون عليه السلام ابن هوزي خپلتا وكان في مازل او دې په غاله د کشته په غاله د کشته یا وَكَانَ فِي مَا زِلْنَ اودې په یو غاله باندې باندې باندې د دین د پلار خپلنا د پلار په دین باندې نو بيدینو وكانا في ما زلن اودې په یو غاله د پلار نه پدين او شرکيو وته وي یا بني اې بچیا اير کاف سور شامانا من سرا ولا تكن مکیغام الکافرین دینکار کوونکو نه قال اوه کنه نذیه زبو نسما الى جبلن یا زبو خیجم الى جبلن دی غرطا یاسمونی بجبکی ما من المادو بونا قال او بینو علیہ السلام لا عاسم اليوم لا عاسم اليوم من امر الله الا من رحم آیت کسو مانی دی سلور یو عاسم فمانا دی زی که دفاعل اور رحم د ام فمانا قالوا <محالی> إن وحي السلام لا عاصم اليوم نشتر بچکون کې لا عاصم اليوم نشتر بچکون کې من امر الله د دا حکم دال لانا الا الا الرحيم مگر اسو بچکیږي چا بچکون کوي د الله ذات دوال نفعل یا دوال مفعول مانواله قال لا عاصم اليوم لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نو معنا لا عاصم اليوم نشتره بچی دنیا کے من امر الله دعذاب دالنا الا الا المرحوم مگر عاصو چر رحم دیوشی <coughs> انا بچی یادريم قالو علی سلام لا عاصم اليوم دی جنا عاصم من فاعل لا ااسم الیومہ نشتر بچکی دنکه من امر الله دا عذاب د الله نا مگر اسو بچکی کی چرهم توشی یا لا ااسم الیومہ لا مسوم الیومہ نشتر بچکی دنکه من امر الله عاسم نما پول ما نهوال لا ام اسوم الیومہ نشتر بچکی دنکه من امر الله دا عذاب د الله نا مگر اس او کو چر هم پیو کی اللہ الا مر رحم مگر اس او کو چا بچکی دن کو بچ کون کرے وحالا دا خبر نوح علیہ السلام زی سره کوله وحالا او چ ارغنا بینہم الموج پمند کی چپا حیل شو پمند کی چپا فکانا پس اغان من المغلقین دغرت ی دن کنا بس بو دوب کو وقیل او شو یا ارذو ایز مکی ابل غیر اگرګه ما کې وبخپلې و یا سماوي اسمان عقلې بندګه وبخپلې نو بو کشوي نو بو جشوي او داتوفانو پلسم درجه باندې شورشه و او محرم پلسم باندې اولاړو ینه شپګ میا شه د توپان او پټول دنیا باندې ار سی راګون کړو ځکه د اباجوي د خوره ډیر کوي او کېو ټیکری په کې روزي دا دا اعطافنه نوه ويباز نشانی لري دا کلیه چې کوم نصرای او دې کلیه وقضي الامر او فیصله شکار او غيز الماء او چشوه او وقضي الامر او فیصله شکار واست برابر شو کشته یاله جوړی په جوړی غربندې وقيل او له شوبدان هلاکت له قوم ظالمین نه قوم ظالمانو دا پرویزی وېدا نوه له سلام تمرات نه دی ویدا دا رات کي وسړيو اګشته جوړ کړو آ بيټو ان طوفان پټول دنيا باندې نو او aides بگلا جدا ده ا قرآن زو يدي سوي نه الاوي او مه شحلاقاته فارقوم ظالمانو و نا داواز كونو هل سلام رب اورقلتا فقالوا بنه السلام ربي يا رب زمان ان ابني بيشكه ز من اهلي اتبار زمان دی و ان وعدك الحق او بيشكه استا و, و درشت ني ده ستاوى دا رشتين دا وانتا تو احكم الحاكمين ورا فیصلة كون کوني قالوا انوها لسلقوا اللعينوها انو شان دا دا انو شان دا دا لسه من احلك چند دا تبرستانا انو بشک دازوی لسه من احلكا ننی تبرستان ستا دا احل ولی عملستان ره انو بشک دا عملون دا عمل دا غیر سوال چند نیک زو اعمال غیر صالح د دا داسې عمل خاوندې چن ایک نری فلا تسالنی پس پس مکو زمانه ماذا اصل لسلقه چن شستات پاکیبان ایپویا انی بشک از عايزکان شتکم تا انت کونا چن شتو من الجاهلی اندنا پوینا مطلب داره چې دا کلام ملاتفت دی د منی کلام الله خپل پیغمبر سره دی د انجه څنګه موضوع دی تفسیر القرآن کې ا کډاو غورو نو عليه السلام ته وی تا کې جذبله جاهل دنا پوښتاره ولی ولیداس سوال کته پوسکه نه نه دغندر قال وینوه عليه السلام اے رب زما بهشکه زو پناه غنم تا سره چې سوال مې کړې ستانه ما دا سوچنو ما تراږي پویا او کچر به خنونه کې ما باندي راهمونکې لزبه سما د تا ونیا نونه او یې شوی نو عليه السلام خوشا په سلامتیاسره زمنګا او په برکتونو سره پتا دی وی وَعَلَامَ مِن پَادَلُوت چې هغه سوکو چې تاسو سره ملګری دي وَأُمَمٌ آنور دلې سنماتېو فائدو کوي تاسو مېماسو بیا با اور سودي تاسو طرف خپلنا عذاب درناک دا واقعي د غریب چې وه کوې موږ تاسو ته نه وې توپه پاکې ته تو او نو کوم ستا مخره مخکر دینا نصبر کوا فاس بیر پاس صبر کوا ان الاقبت للمتقین بیشک غرق شالی پار فرزگارا ندین وَإِلَى آدٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ قَوْمِ اَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ إِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ولا تتولوا مجرمين سوره الهدى دولسمه سي পারা ایت 50م ایت نمبر 50 سوره الهدى دولسمه سي পারা دې شرع کې څلور داوي بیان یاو علی عبادت الله وحده ده یو الله بندګی او عبادت او دا وکي اګمداوا نفیل مغیب باندی عقد دو دیمداوا درمداوا التحدیث فی تبلیغ دا مسلات تیزه سره ورسوا او سره ماته صلی پیغمبر تا اوله داوا دیمه یت کی الله تعبود الا الله سرب د یا ولا بندگی وکي دوم پنځم ایت کی و یالم ما یسرون و اِنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ بِذَاتِ السُّدُورِ قَرُمْ بَنِهِ دَعْوَا وَاقِيَاتِ بَيَانُوْلَو نُوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعب علیہ السلام او پدویم دعوه باندهی دو واقعات فنف علم غیب اول ابراهیم علیہ السلام عالم غیب نو عادم لوت علیہ السلام عالم غیب نو فرشتو پتاوتونه وا چې بندگان دي او کفریتي دي دغه دعوا دول سمیت کې فلعلک تارکم بعض ما یح الیک وذائقم به صدرک دکې تیزور کوله چې مساله تیز سرور سوا او سره دعوا ول سمیت کې وا افامن کان علی بینت مربی و تاسر خدلایل شتا د پدی بہنه بیان کوا اولی کمزوری کای دا سلر داوی صورت کے بیان ادلی و الوم بنه داوا دیج کے دویم دلیل نقلی د ہو دلی سلامنا و الی عاد اولی گلم غا دانو تاخا ہم یو داغینا ہو د ہو دلی سلامنا قال يا هدى السلام يا قوم كما قوما واعبدوا الله بندگیو کې د وی الله مالکم نشترستاد پارا من الہ بل منګار